Часом маєте обмель, а вашу роботу ніхто за вас не робитиме. Екіпіровка, імідж на розсуд служби безпеки. Я стинув плечима і підвівся. Що ж, як кажуть, найнявся-продався? Але мурмур... Мурмур, -мур який же мерзотник. Ну, та що то тоді ж, робота це робота. Зайві багачки тут ні до чого. Тепер, почув я, зачиняючи за собою двері, тепер слід накреслити план оперативних дій. Точніш. За універмагу, дзеленькоючи, випхався трамвай. Я став на узбіччі, перечікуючи, аж він поїде геть, і витріщився на своє відображення у вітрині. Господи, ну й міняється ж чоловік. Коли йому зроблять отаку хіпову зачіску, одягнуть його в супермодерну куртку і окуляри, котрі сповзають із носа. Що вже було дивуватись Барбашеві, котрий знав мене як облупленого і навіть більше, а все ж вискочив за свого бюрка. Мол, сторожовий пес, коли я подався сходами в вестибюль тартару. Що ж, хлопці і служби безпеки вміють робити своє діло, і, судячи з усього, не тільки створити імідж, чи здобути якусь дрібну інформацію, принаймні про фірму Крижинського мені сказали більше, ніж я довідався на нараді. Я поправив окуляри. І ще раз сподивовано глипнувши на екстравагантну і немов був мішком прибиту фігуру, Котра ламалася у вітрині, рушив через трамвайні колії. Тоді звернув за універмах. Проволок був порожній, а ліворуч тягнувся глухий кам'яний мур. За ним височив старезний дубовий парк. Посеред парку стояло декілька старосвітських кам'яниць із фігурними гратами на вікнах. Триста років тому тут містився єзуїтський колегіум, пізніше за більшовицького режиму, Венеричний диспонсер, а нещодавно ці будівлі за якісь заслуги віддали школі тибетської медицини. Ну та, якогось дива в цьому не було. Тисячні натовпи, транс зцілення сліпих, глухих, безногих. «Намахідь», – пригадався у ривок інтерв'ю у «Міській вечірній газеті», – «Моя сила божественного походження. Все життя дрімала вона у мені, я часом просто таки мучився, скінчились тим, що я зненавидів свою роботу, яка давала всякий-такий шмат хліба, і пішов у світ. І тоді зустрів мене тибетський мудрець. Він посміхнувся і сказав, Давно чекаю тебе, сину мій духовний, аж нарешті почувте мій внутрішній поклик, і відкрив він мені таємницю мого походження. Яка ж це таємниця, Альберте Геліксовичу? Звучить якось аж страшно. Він сказав мені, що походить наш рід Крижинських от одного із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. «Од апостолю, – подумав я, – од апостолю, – адже ж свинота. І знову перед очима в мене той понурий осінній день, коли в аудиторії з'явився цей кощавий худий, мов жердина молодик. Боже, простагнали якась дівчина, котра сиділа поперед мене, то він буде заступником декана? Та це ж дурень! Дурень та ще й фанатик до того ж. Бідне дитя, вона як у воду дивилась. Сеньке наше життя тих пір стало чорним, як міліцейські халяви. А семінари з історії КПРС нагадували гекатомбу. А що ти будеш казати, люди добрі? Цей чолов'яга вірив, щиро вірив, що в матеріалах з'їздів є якісь думки». Мало того, він не давав переповідати їх своїми словами, а просто таки вимагав, щоб кожен повторював їх літери в літеру. Зізнаюся, мене це спантеличило. А ну ж, подумав я собі, справді в тих дурнуватих рішеннях та резолюціях можна знайти сенс.